Baldemar și Zmeul Poveste populară irlandeză De mult de tot, unui voinic pe nume Baldemar îi venise vremea de însurătoare. Numai că aleasea inimii lui Holly trăia într-un sat îndepărtat. Drumul până acolo era plin de primejdi și nu oricine s-a încumeta să meargă într-acolo. Deși toți ai lui l-au sfătuit să nu apuce pe un astfel de drum, el încăpățânat a pornit. Baldemar a luat-o peste dealuri și câmpii, prin coclauri, fără frică, doar cu gândul la frumoasa lui Holly, care l-aștepta. Și tot mergând el așa, odată se pomeni. Că iese în cale un zmeu. Dar ce zmeu? Era însuși zmeu zmeilor. Ah, până aici s-a fost Baldemar! De multe vreme n-am mai mâncat. de aici nu se prea încumete nimeni să vină. Cum de-ai avut curaj? Baldemar se gândi iute-iute la o cale de scăpare. Lasă-mă, zmeule... Să zic cuiva câteva vorbe. <râng> și mă rog, cu ei ai vrea tu să le spui în pustietățile de pe aici? <râng> Soarelui, vântului și pământului. <râng> bine, bine, fie. Dacă tu vrei... Dar repede, repede că sunt tare flământ. Soare, soare frumos și puternic. Și fără asemănare Oprește-l tu pe zmeu să nu mă mănânce Poți Știu că poți Doar să vrei Soarele l-a ascultat Dar i-a povestit flăcăului Că nu-i poate fi de niciun folos Pentru că nu are Cum să-și ascundă razele Și să amorțească astfel totul Și nici pe zmeu Pentru că acum el are altă misiune Fiind primăvară el trebuie să încălzească pământul Să-l facă să rodească A, ah, dacă ar fi fost Sfârșitul lui octombrie Oricchia noiembrie Soarele i-ar fi putut îndeplini Rugămintea flăcăului Dar așa Vroiai să-mi înghețe Și să-nțepenesc, ai? n nu Soarele n-a putut să te ajute pregătește te cam să te mănânc Vântule Turbatule, scapă-mă, adun nori, ploi potopitoare, vijelini spăimântătoare Și-l dă de-a rostogolul pe zmeu Poți, știu că poți, mă vei ajuta? A venit vântul, dar nici el nu a reușit să-i facă pe de Baldemar Pentru că florile abia un bobocit, câmpul abia înverzit Iar datoria lui era de -a adia până o să rodească totul dacă ar fi adus puhoaie dezlănțuite, ar fi primejduit recoltele și oamenii și animalele ar fi suferit de foame Acestea au fost cuvintele vântului, care se și îndepărtă la treburile sale Să poarte ploile, să răcorească florile, să nu le pârjolească soarele Aha! Ai fi vrut să cu puhoaiele lui și tu să scape te-ai înșelat cumplit, baldebar! Ți-a sunat ceasul, tic-tac, tic-tac! Pământule, pământule, scapă-mă! te în fără fund și înghite-l pe zmeu! Ai rămas singur, care mă mai poate ajuta! Ajută-mă și scapă-mă de zmeu! Pământul le- a povestit însă că i-a fost ursit să țină viață atât cât i-a fost dăruită fiecăruia, așa că nu are putere... Să-i scurteze zilele zmeului înainte de a fi sortit Și m-ai spuse că-n tot cum găzduiește toate viețuitoarele El trebuie să-l țină și pe zmeu Deci nu are cum să-i fie de folos ah, ha, ha, ha. Nu te lași! Vrei să mă termin, nu? Atât ți-a fost, Baltimore! Stai, stai, stai, stai! Uh, stai, înainte de a mă înghiți, mai am ultima dorință. Ultima, ultima! Promit! Ultima? Ce vrei? Lasă-mă să dau fugă până acasă unde plânge bătrâna mea mamă. Vreau să-mi iau rămas bun și să afle biata mea măicuță că... nu trebuie nici să mă aștepte, nici să mă caute. Mm, bine, bine, bine, du-te și spune ce ai de spus, dar după aceea chiar că te înghit Și s-a dus Baldemar, a ajuns mărât ca vai de el Și când povestea pățania cu zmeul, mama sa se-ntrista Până ce-a sărit și cu Baldemar după ea a pornit-o într-o fugă S-a oprit drept în fața zmeului, baia mai făcut și o plecăciune Uuuu... Mm. Dacă nu te putea așa, pe loc te prăpedeam. Să se sperie mama lui Baldemar <laughs> Nici vorbă I-a spus că degeaba e zmeul zmeilor Dacă nu a priceput nimic din câte s-au întâmplat Adică zmeul vrea să pună capăt zilelor feciorului ei Care merge să se căsătorească cu Holly Și tocmai acum când își începe viața pe această lume în timp ce soarele, vântul și pământul i-au cruțat viața lui I-a spus zmeului că dacă ține neapărat să-i curme viața fiului ei Atunci să o mănânce pe ea în locul lui Lăsându-l pe el să-și vadă de drumul pe care pornise e, Încă nu mi-au dat ochii a vedea și urechile au auzit una ca asta e, Chiar atât de puternică poate fi dragostea de mamă? Vezi, doamne, zmeu deodată pricepu că iubire mai mare pe lume decât a unei mame pentru copilul ei nu este Uimit s-a dat la o parte din drum și s-a închinat în fața maicei bătrâne, drept în înaltă presuire Mergeți, mergeți și sărbătoriți cu bucurie Mama a lui Baldemar îți dăruiesc cu iertare coroana mea de aur pentru dragostea ta nemăsurată pe care ai dovedit-o Sub coroana aceasta să stea și baldemar, și Holly, Să aibă parte la rândul lor de o iubire la fel de mare Și să poată înfrunta orice greutăți și primejdii Urarea zmeului s-a împlinit Iar la nuntă mama lui baldemar a ținut deasupra creștetelor mirilor Coroana de aur primită de la zmeu Obicei care se păstrează și astăzi și au petrecut trei zile și trei nopți și au trăit fericiți până la adânci bătrâne.